الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لشيء سواه يمذبنا هذا القرآن بالهادي لاوائلنا ولا اخرينا كترول للقلب وللعمل لا سواه يهدي كتاب الله لا شيء سواه يهدي بنا يا كتاب الله لا شيء يا ديون دي بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دراغ براتشو ميچو ما چه راسبدني لا هتاك تو وريمه داکو ي پرغوريمو او o žrtvovanosti za Allahu ađanljašanu u vjeru. Tako smo braća zamolili da večeras nešto o tom progovorimo pa sam izašao u susredbi Ibn-Illahi ta'ala. S tim da nećemo govoriti u Stalinu, o ajetima koji govori o žrtvovanosti, o onome što je došlo od suneta Allahu površenika aleyhi sallatu wassalamu, od biografije ashaba tebe, aina učenjaka. Biježat ćemo krom djelu samo da To spomenemo, inša Allah. A drugi dio ćemo posvetiti onima koji su ovu priliku propustili ili koji su se pavukli. Naravno, najslikovitiji primjer žrtve ili požrtvolano se za Allahuadjalašanu vjeru <coughs> ćete naći u biografijama poslanika i vjerovjesnika. Kroz Allahe, azzawajte, ajata. Poslanici, braćo moja draga izbora, nisu imali. Jesu li imali izbor? Nisu. Morali su izvršavati ono što im Allah razineva naredi. Ukoliko je bila suprotnost od onoga Allah Adjelašanu kako prijeti samom poslaniku, sallallahu aleyhi wa sallam, kaže šta? Da bi im presekao žilu. Kucavču, odnosno, ako ne bi postupio po ono što me Allah Adjelašanu ređe. Dakle, poslanici, sallallahu aleyhi wa sallam, ili sallallahu aleyhi wa sallam, su bili od onih koji su najviše se žrtvali za Allahu djelašanu vjeru. A svaki onaj koji slijedi poslanike ili vjerovjesnike je odmah za njima. Stoga, ako ćeš tražiti insana koji nosi osobine ili koji ima osobine, koji su imali vjerovjesnici i poslanici, naćeš kod onih koji žrtvuju svoj život za Allahu djelašanu vjeru. Kada govorimo žrtvati svoj život za Allahu azzeva djela vjeru, nije samo braćo moja draga, draga izračin, Allahu je put, ili boriti svojima Allah azeva djela, braniti Allah u djelašanu vjeru? Ne. Naime, mi znamo za mnoge islamske učanjake koji nikada nisu ukročili svojom nogom na Allahom putu. Ali su svoje tijelo, braćo moja dala, dali na raspolaganje Allahove azeva djela. Ja znam nekoliko živih primjera ljudi koji su danas bolesni. I odboluju od nekoliko raznih bolesti. Zbog čega? Zbog neprospovanih noći. Jedan primjer jednog šeha. Za njega sam često, braći dole govorio. Kaže, u djogovi sinovi ne znamo kad babu naš uđu u sobu šta radi. Zaključava se i gotovo, čita u noć provede. Ovaj bada tu u iščitavanju, učenju. Zbog čega? Jer mora podučiti one koji nisu na tome stepene. A vi dobro znate oni koji studiraju medicinu, kako ne spavanje utječe na insana. Deset godina... U model im zemlja matamo 20 godina ako žena radi i penzionišu je ako radi noćne smjene. Da penzionišu tako ženu oboljela na živce i telo je mala I čak više ne može da rađa, primjer radi 10 godina koliko se ne va. Ako radi noćnu smjenu postaje mogu sa da ne može više rađati. Tako isto sa tjelima istranskih učeniaka koji noći probdiju tražeći znanje da bi podučili ljude. Jedan od najljepših primjera ko za lahve ajte naćemo braćo moja draga u suri Nuh koja govori Nuh alaihissalam što kaže Nuh alaihissalam qale rabbi da'o tu qavmi ni da'o wa nahara felem yaziduhum du'ai illa irara gospodaru moj ja sam svoj narod kaže pozivao noću i danju nije rekao danju i noću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 Šta misliš kad tako bude 950 godina? Ili čita tvoj život? Zašto 950 godina? Za nekaš Allah azze wa jalla da je postao nuha Bacana nuha ila qawmih fa Lebi fe fihim elfe senetin illa khamsina ame Kaže i postali smo nuha nego ovome narodu I ostaju među njima kao dajja da ih poziva Hiljadu manje 50 odnosno so 950 godina Ovo je kuranska riješni mojal. javu neko kaže je moguće to? 950 godina u pozivanju ljudi kako lejlen venehara. Kako je njegovo tijelo bilo? Šta ima od svoga života? Šta je njegova supruga od njega dobila? Šta su njegova djeca od njega dobila? Značite, neko je oženio se, kaže, čim ode negdje od u džamiju, kaže, vrati se ba brzo. Ili moram putovati negdje, od došli ne nemoju sad zadati dugo. A šta misli da ti takav svaka svaki dan ili svaka noć bude? Jesi stopio ugovor sa Allahom Azza wa Jalla. Preki to govore tragičan. A njegovo spomjenje jeste šta? Džennet. Falem yziduhum du'a ila firara. Ovoj bratče Vi naravno očekujete da insan kada se žrtvuje, kada radi, poziva Allahu subhanahu wa ta'ala Da očekuje odmah rezultat. Je Jel' tako? Ali ako ne vidi odmah rezultat, odmah se povukao. Kaže, više neću da radi. Više neću pozivati. Ja sam braćo radi, radite vi sada. Međutim, pogledajte u primjeru Nuha. Ne samo da nije bilo rezultata, nego šta kaže Allah azze wa dželle. Naprotiv kaže, moje pozivanje njih, Allahu subhanahu wa ta' nije povećalo kod njih, osim šta bježanje od onoga u šta ih pozivam. Neda da su ostali na jedan-jedan, naprotiv, bježe od tebe kad te vide. Zamislite, braćo, da vam naveden samo primjer, to bolje shvatite. Kad vam dođe neko na sjelo koji razgovara samo o automobilima, čovjek poznat potome kad dođe samo o automobilima, govori, izišao novi model, proklario mi se mijenjati, išao sam u automobilima, N-čara, ne znam, nije, vozio sam 180, ufatno je policija, kaznem, samo o tome priča. Zamislite takvog čovjeka imate u sume društvu. I vi sad sedite lijepa dvušta imate tamo, govorite Allah ovo vjeri tamo, ide ona i kaže, e, evo opet onoga, sad će opet to kolima god, hajde mi pobjeći. Dosta više. Zamislite Nuh, aleyhisselam, 950 godina svoj narod poziva, noću i danju, samo o to im govori. Pa oni bi šta uradili, kad bi ga vidjeli da dolazi, šta bi im govorili? Bježi. Nećemo da ga slušamo. I kada je više... Vrijeme isteklo. I kad su odbili, što su odbili? I u lažbu utjerali. Kaže Allah je lešanuhu. I pozvao nas je nu. A kako smo mu se, kaže divno, odazvali. Odnosno na njegovu dovu. Kad je pozvao Allah je lešanuhu. Kako je bilo to? Odnosno odazivan ili šta je bilo to? Allah subhanahu wa ta'ala šta kaže? fa fatah fa fatahna otvorili na njih šta nebeska vrata zbog čega da spušta se kiša i otvorili smo zemlju odnosno raspukla se zemlja sa izvorima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 Braćo, neminovno je da nakon, kada insan dadne svoj život za pozivanje Allahu ili na Allahu Đelešanu u putu pozivajući ljudi, govorit će Allahu Đelešanu, vjeri, ustrajno da njegova doba mora biti kod Allaha Iza wa Đele, inša'Allahu ta'ala, vidnila. Primljena je li odbijena? Primljena. Žrtuo se skroz, dao si svoj život i svoj metak. I došlo je vrijeme kada podigneš svoje ruke za onoga koji odbije braće moja draga doba takvog insana shodno ajetima, shodno sunat i praksi koja je bila poznata oko sebeha biva prinjena i teško onom protiv koga ta doba bude proučana ili na koga se bude odnosila. <laughs> Naravno braće oposlenik Mohamed s.a.v. vi znate dobro kako je prošao u Mekke. Da su ga između ostaloga odmah na početku karakterisali kao ludak Takođe znate dobro da su ga tri mjesec tri godine izolirali sa onom skupinom koja je se sa njim ili povjerala zajedno sa njim. Tri godine su bili izolovani u pustinji. Ne samo to, nakon toga morao se je kad je činio hidžu iz Mekke Medinu kriti po pećinama. Je l' tako ili nije? Sve ovo braćo moja draga je je medresa ili škola za onaga koji Hoće da se žrtvuje na laonđe lešanu put odnosno da pridonese nešto za isla. <laughs> Neminovno je da prođeš kroz ovo. Kad si počeo da kanjaš, kad se bi normala, kaže normala nisi on, mašallah, fin. Počeo si kanjati odmah si zasmetao komšijama. Počeo si čudžamiju, zasmetao si selu. Jesi se počeo da kitiš sunnetom Allahova posanika sallallahu alaihi wa sallam Zasmeto se i onima u džami Gdje se praćo? Zato kad budemo dole govorili o, o hadisu Jednom većete je zašto zašto zasmeta insan Koji se drži Allahove džalešanu Vjeri čak i onima koji se pripisuju Islam. To je govor imama za'ji Kasnije ćemo navesti A ako zaborim posjetiti me na to Inša Allah Dobro Također Ibrahima aleyhi salatu wasalam, braćo moja drago, osam na brzinu. Je bio donih koji su žrtvovali za Allahu, djelašanuhu, vjeru i bili požrtvovani na Allahom putu i radili na tome ljude, pozivali. Koliko imate oslikanih primjera? Međutim, odi koji on pozivao, šta su mu radili? Pozivaš ljude bolan hajru, čupaš ih iz šeraj očividnog i nima tebi. يستsummaradele batse nego batro kash Allah jaleshan wa yanar kuni bardan wa salama ala Ibrahim o batro budi hladna i spasenost na kome Ibrahim taradu bihi kaydan fajalnahum al-akhsarin ikaze nemu Kako da mu navodimo sa bilo koje strane? فَجَعَلْنَاهُمْ لَحْسَرِيمُ Pa smo ih učinili da su šta? Poniženi i pobjeđeni. Ovako je, braćom mene draga, sa Allahom, جَلْدَشَانُهُ, robovima koji se predaju Allahu, subhanu wa ta'ala. Neizbježno je da moraju pobijediti. Neizbježno je da moraju pobjediti. Znači, nekako ću, dobro, kakav to, subhanallah, ladim, koliko su, kaže, oni koji pozivaju Allahu, bili. Koliko su koji pozivaju Allaho i tu se na lahom putu zatvorili i obtužili za raznim imenima. A to je obećano. Ima nasru, va ima šehade. Ili pobjeda, ili šehadet. I ovo ko ne razumije, nije, braćo moja draga, čak osnove islama dobro shvatio. Vjernik nikad ne gubi, nikad. Ako te ubije, ako se bio kako treba, šehadet. Nego je straha za teba ako si bio mu napijak. Sam sebe si obmanuo da si vjednik, a nisi bio vjednik. Pa si na tome ubijen. Ili zatvoren. Kaži mislamske učinjaci, da čak i zatvor insanu donosi, koji bio na Allahom dželešanu puti, požutva na tome i požutvan bio i pozivao, donosi hajra, donosi hajra. Emlou Qajmel Džewzi za svoga šehhu ili slama, šehhu ili slama je u TV-u govori između ostaloga, da bi znao govoriti šta. Šta mi, kaže, mogu moji neprijatelji. Njega su zatarli, braćo, kde god dođe, zataruju ga. Kaže, zatvor je za mene osama sa mojim gospodarom. ako me protelju, kad to je za mene šta? Turizam. Tako je svačao, zašto? Jer je dobro znao što je Allah, je lišano u Koranu. Što mi je došlo u sunatu, pa zanika muhamda, sallallahu kao što ćemo sad, malo kasnije da vidimo. Kaže, I imam Qajmel Jauzi. U jednom od svojih dijela, kaže, čuo sam ga da kaže, Izme što on kaže el mahbusu huwa man hubisa qalbuhu an rabbi znate šta je mahbus habs u habshen to je zar apskrij kaže uhapšena ona istrpala zatvor ona čije kaže srce zatvoreno od njegovog gospodara ne ja zna što se zatvorio ja bio kak tra Ti si sa Allahom knjigom. znam za ljude koji kažu da su, kad su ga zatvorili, da je Allahovu knjigu zapamti unutra. Kaže, hvala i ne mogu se zavariti na to je blagodat. Momad, mladić, poput vas, u arapskim zemljama bilo to, ajde dođe, pokupite. Zato. Ne zna si kogu, hoćeš ostati. A on tamo šta, Allahu Đalešanu u knjigu zapamti. I izađe kada izađe, izađe, izađe hafizala ove knjige. Ostao na dunjavoku, normalno da živio, da se o ženi i djecu ima možda bi otišao u zabludu. Blagodat. Ne znaš gdje te čeka. A kade zatim, a zarobljenik, sur, jeste, kaže, onaj, koga su njegove, njegovi čefovi i prohtjevi okupirali. To je zarobljenik el esir onaj kaže koga su njegovi prohtevi i čefovi zakovali ili okovali tako opisuje še ili sami taj mi onaj koji što bi rekli mi odu sa sunčeve svjetlosti u tamnice to je i ovo je neizmjeno da se dogodi sa svim onima koji su na pravome putu zašto? zato što kaže Allah subhanahu wa ta ta'ala Ketebe rabbukum, haaa. Le agli benne rusuli. Kaže, tvoj gospodar je već, šta znači ketebe? Ko u čarapskim? Pisati. Pisati, jok. Ketebe fi'al maodi. Ko je? ha? Ketebe fi'al maodi. Glagol u. Prošlo vremeni, što znači šta? Završena stvar. Gotovo, zapisano je. Nema šta da sad pišem, hoću pisat, neću pisat. Jok, ketebe, gotovo. Zapisano je. I tvoj gospodar je zapisao le agli benne eneva rusuli. Jaj moji poslanicimo, sigurno da pobijedimo. E ovde, braću, imamo sad malo i škala ili problema. Odnosno, ovaj glavno, le agli benne. Ima li koda arapski jezik uči? Ima li koda, braću? Dva E, barek Allah, fik. Koja dva pojačanja? Laminun. Dva pojačanja je ovaj glavnosti. I ova povjećanja dolaze samo u glagor, takozvane onaj muvarja, ono su u sadašnjem vremenu. Dva povjećanja. Lam, le, imate nun, mošedde, davamo. Le, agli, sigurno i sigurno ćemo ja i moji poslanici da pobijedimo. Ovo je, braćo, ajat koji unosi radost u srca svakog onoga koji se žutuje na Allahu Allahom dželešanom putu. I ovo je braćo moja tuga i žalost za one koji se su takvima takvim. će bit sigurno poraženi. 100%. Zašto onda kaže varusuli? Zašto ni rekao i ostali? Braćo moja draga za mi znamo za hadi da kaže Allahu pa sani sallallahu alejhi ve sellem alu ulamae varasatu al-anbiyae zais sučenjaci su nasljednici vjerovjesnika. Svakonaaj koji se uputi sa zama vjerovjesnika on je njegov nasljednik miraza uzeo od vjerovjesnika tako da on spada u značenje ovog ajeta. Dobro. Međutim, braćo moja draga, ono što je već vidljivo jeste da mnogi posustanu na ovom na putu. Iz raznih razloga. Vi znate, u prijašnjem sistemu komunističkom bila je takozvana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 Jednog od halifa, koji je prvi uveo, kako navodi mam Kurtubi, takozvanu tu tajnu službu, koja je pratila ljude šta govore o halifi i o hilafetu. Kaž bi ko oko 70 ljudi koji su špionirani. Šta bi kođe rekao? I tečali bi. Vladaru rekao je, Tako reko rekao tako. Za jednog tabeina se prenosi učenjak jedan kaže na njegovom kružu koji je upitan kaže šta onaj može li to kaže neko do kaže ne može pa je kaže ovaj rekao ma može li to kaže halifa kaže jedan je rekao kaže ne može čak ni halifa kojem kaže nego čovjek samo. Pajotišao i premiu to. Pa je on pozvao odmah ovoga shejha na razgovor. Kaže listna tako je bilo kod tebe? Kaže nije bilo. Kuri selam Allahun se kaže kunim. Pa habifa naredio da se baš spijoni izbije. Ti su mi donio informaciju, a on se kune Allahom da to nije istina. I bit će vanje. Posle je ovaj video ovoga učenjaka i rekao, ma si kaže Milo, ti si učenjaka, Allahom se nalaš, zaklinješ. Kaže, draže mi je, kaže, tvoja leđa, nego kaže, vrat onoga koji je to rekao. Jeste razumjeli ovo? Jer da je jes, bio je taj i ta, šta bi se dogodilo sa njim? Ubijen. Nego, draže mi je kada dobiješ ti po svojim leđima, nego da ovdje glava onoga koji je to zaista rekao. Dakle, ovo je bilo uvijek i bit do sudnjega dana, dok Allah azze vađer ne bude htio, dok ne bude šariatska policija bila. Ili šariatska objevštana služba bila. Dok nego toga nema, uvijek će biti da neko nekoga... A? A jeste. I to nas plah ne zanima. Dakle, insan posustani... Jedan od hanđija dole kod nas, Jedno mi kaže, kaže, zove me, kaže jedan moj dobar, kaže prijatelj, hoće mi hajra, dobra mi hoće. Pa šta? Pa kaže, rekao mi da sam kažu zapisan dole u crnu knjigu neku. Zelena? Ne znam, crna ili zelena, ne znam kakve imaju. Pa kažem, i, pa eto, ja nisam doći da se povuče. Ja kažem, hanđija, ja sam i u crvenim i u crnim. Ne ima knjige koje ja nisam zapisan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 jer ova vjera je vjera jema'ata vjera žrtve i rada za Allah'u vjeru ko to nije svatio mora da padne bilježe ima muslim svome sahiju hadithi kaže Allah'u posanik sallallahu alaihi wasallama bada el islamu gariba fasa kama bada fatuba lil goraba islam kaže počeo na ljudima koji su bili čudni ja kažem gurbeti da se neko ne nađe uvrijeđan fese je u do kama bada i kaže ponelo će se da vrati na isti taj način kao što je počeo nemojte očekivati da će ljudi da dođe neka talas neki ogroman ljudi da prihvate vjeru i da ne braća nemojte to očekivati počeo je na čudnim ljudima na pojedincima i čudnih ideja I tako će se ponovno da vrati. Sad u baril goraba, pa blago onima koji su gurbeti. Šta dači gurbe? Gurbe je arabska riješ, Šta je gurbe? Gurbe, ajo. Stran, čudan, nešto ne pašeš. Odnosno, kako, kako, islamsku činak. Gurbet je onaj koji živi u jednoj dolini.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 Gdje god odeš, svi gledaju tebe. Zamislite, braćo moja draga, sad. Isan klanja pet vakata. Ja klanjam pet vakata. Klanjaš pet vakata. Ubučeš se malo drugačije, staviš bijelu kapu na glavu. ova je do tebe što isto klanja pet vakata. Nema bradu, nema kape na glavi, tijesne farmerice, dođeš na granicu, on elegantno prođe. A tebi kaže, ti sad čekaj tamo. Gurbet. Jeste Allahi, brać? Ovo se događa. Zvuk će ga samo. Zato što imaš nešto što oni nemaju. Imaš sunnet, Allaho, poslenika sa osemenim koju hoćeš da praktiš sumi životu. Neko će reći, pa ti dođe kada se nemoj ba, ne moraš ba tolikom, kranjaj svojoj kući, nemoj ba tako se oblačit, nemoj to od sebe radit. Naš težak je život. I ti posustaniš. I posušaš. I tako uradiš. Jesi naštetili se na dobitku? Možda ćeš dobit posao zaista. علي غبيس قد لا احذر باتل بيليشمه مطبراني من احدى الروايات حديث قدل زي برك عبد الله بن مسعوده يكاجه الله تصنيق الله عليه وسلم ان من اعلام الساعه واشاراتها زيسته Zaista je kaže od znakova sudnjega dana. Da će vjernik kaže da bude fi qabileti ezel mine nakdi. Biće kaže vjerniku u svome plemenu, u svome selu, u sokaku, u ulici gdje živi u gradu ezel mine nakdi. Poniženi i kaže šta je nakdi? Nakdi je kaže između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 pred smak svijeta, da će vjernih da bude ponižen kod svoga plemena, u svome selu, u svojoj ulici, što bi mi rekli, u svome gradu, poput stanja ove ovce ili ove koze. Međutim, ovaj hadijet je slab, zato što se u njemu nalazi sejf ibn Miskim, el Basri, koji je slab prenosilac. Međutim, njega pojačava sa drugi rivajet, opet pasta od Abdullah ibn Masloda, kao njegov govor, koji bilježe Budavud u svome delu, ez Gdje kaže Hasan al-Basri gdje Abdullah ibn Mas'ud rekao Da će doći vrijeme Je'ti ale nasi zemen Al mu'minu fi Kdje dođi će Ljudima Gdje će vjernik biti u tom vremenu kaže Zellu Min al-eme Poniženi ji kaže od Al-eme je robinja, od robinji Vi znate braća moja draga za roblje. Da rob recimo kod Amerikanaca prije Znate zato da su U Africi tamo kupili roblje I vozili u Ameriku Znate za to I šta se ralo sa tim robljama u Americi Trgovalo jeste Kako su oni prolazili kod Amerikanaca tamo ha? Ubit kad hoće Bić kad hoće Šta se događa danas sa onima Koji se držaju Allahu e Đelešanu vjeri Slično ovome I niko ne odgovara. Međutim, i ovaj rivajet je prekinut između Hasan al Basrije i Abdullah ibn Masuda. Iako je dostan anac propun, jes vjerodostan, prekinut između Hasan al Basrije i Abdullah ibn Masuda. I ova dva rivajeta jesu slaba, ali ima prilog njima šta? Ova hajđis koji smo malo prije gore, da je Islam počeo sa čudnim ljudima, garibima i da će se tako isto tako da, da vrati. Eh, Kaži ma mevzai, kada komentariše riječi Allahu poslanika sallallahu alaih vseleme, da islam počeo kao sa stranim ljudima, odnosno sa čudacima. Sa čudnim idejama imaju u glavi. Neće da piju, neće da puše, neće da sediša ženama, neće da kradu, neće ništa. A vamo sve dozvoljuju. Kaži mevzai, ovo ne znači da će islam biti čudan kod ljudi. Jok Danas imate u našoj sredini Gdje kaže muslimani Jel' tako? Ali za tebe kaže E on je vehadirni, on musliman Jel' tako braćo? Danas imamo Naša sredina je ovdje kakva? Muslimaniko biva Muhammed, Ahmed, Zio, Fejzo Međutim Ti si njima strani elemena Ti nisi podesan za ovo društvo O kojem ono žive I izmiste ime za tebe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 Tebi će da negiraju zato što se ti došao sa sistemom života kojeg oni nemaju. Došao si i kažeš kama ta haram. Kako haram kad svi tuzim, subhanallah, lali. odmah si šta, ne poželjan. Došao si da kažeš žena svaka koja uđe u puno ljestvo mora se pokrit. Kako kad su sve naše čeri i žene otkrivene. Nepoželjan se za društvo. Došao si da kažeš da je alkohol haram kako kada mi još malu djecu što bih rekli mi sa flašicom onom već učimo da pije pivo. Allah je braćo, jedan tamo se hvali kaže haa dede od vam djete tek prohodljanjem da je flaša od piva da on mi od mali noga učimo da pije a ti došao sada da kažeš da je to haram. Nisi poželjen za ovo društvo. I automatski ne šta? Od onih koji su ne poželjen. Insan kada dođe na ovu, u ovu situaciju Tež komo padne da nosi teret da bude žrtva za Allaha, I traži neki izlaz da bi da bi rekli mi bi voksit au tsiela, ali to prača traka ovde ne može. Vidje Ibn Hibban usme sahihu. Ja dosta lanac prenosi laca i nosu hadith i poznati, uopće poznati hadijet. Ali je Ibnu Heban aslovio poglede, kaže poglede o tome da čak i učeni ljudi mogu da pogriješe u razumijevanju određenog ajeta. Oni koji imaju ehlu lufadli vele ilni Oni koji imaju znanje mogu da pogriješe u razumijevanju ajeta. I zatim navod jedan od hadijeta. Hađis ima više verzija, miče mubude, uzmemo. Radis o tome da, jedan od ljudi pokoša o sabijetu od ljudi. Ashaabi. Pa mi jedan rekao, pusti ga. Za nekaža Allah, azzavajalikum anfusakum, la yadurukum man dalle idih tadytum ja jehha alladina aamenu aleikum anfusukum la yadurukum man dalla ilahtadaitum kaže o vjernici vodite računa samo sebi nećam naštetiti onaj koji je u zabludi ako stavi na ispravnom putu pa jebek radijallahu anhu tro i zatim se popeo i rekao ljudi kaže vi pogrešno tumačite Allahu ajet stavljate ga na pogrešno mjesto nego tu aladžeršanu stavio Ono što vi ga, njegov značenje pogrešno uzimate. Tako Allah za džene, njega tom konstantacijom objavio. Zatim je citirao ja yuhelledina amenutajet. Alekum enfusukum la yadurukum man dala izhtadeitum. Držite se sami sebe. Vodi briga o sebi. Neće vam naštetiti onaj koji je uzavnudi ako ste vi na pravom putu. I onda kaže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 Četiri zida ti, tvoja žena i tvoje djeca, klanjaj, prosti, a ne moraš ba svaki dan tamo gdje oni imaju dersole. Ne moraš ba svaki dan ići u džamiju. Opasno je. Doni se to. Pa vuci se. I mnogi padnu na ovome. Zato su ashabi kad bi bile upitane ovome ajto rekli bi kaže aha, ovo nije na kažem u naše vremenu. Obilježi imam taberu, sume, tefsiru, kaži, rekli bi, to je govor Abdullah ibn Mesurda i Abdullah ibn Omer. Kada je bili upitan u majetu, kaže, ovo još nije rastumačeno. Joko, ovdje se na ovo vrijeme. Kako kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, ako budeš vidio da ljudi ne prihvataju tvoj savjet, čak da ti vraćaju, kaže, onda alijek bi anfusik. Onda alijekom bi anfusikom. Ili alijekom anfusikom. Kaže, kad budete vidli, da ljudi ne prihvataju tvojega savjeta, čak ti uzvraćaju, e onda veće, onda ovaj ajed za tebe važi. A ti nisi ni probao? <laughs> već se povukao, već uzao taj sebi ađ za dokaz da se više ne žitvoješ za Allahu Đelešanu vjeru. <sighs> Draga braćo, Allah subhanahu wa ta'ala je yeah. dao da ovaj -da džennet ne može dobiti osim onaj ko se ne bude žitvoval. <laughs>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 Braćo, čovak ne možeš isprositi čednu djevojku, osim ako nisi čedan. Odnosno, od da prosiš onu koja zna Allahovu knjigu na pameti, i zna Buhari i Sahih na pameti, a ti ne znaš njih sufari. Sada će ona na reč. Oče reći, maša Allah, ja te, je da čekam takvo. Ja znam, braćo, za slučaje gdje bi znao reći, kad zapamtiš Allahovu knjigu i kad zapamtiš kod toba, se te dođe da me uzmeš. ترغوت سينه مورا دا پلاتيش استايску پوتسينه што вينه مورا دا پلاتيش takođe cina dženeta مثل الذين خلو من قبلكم مستهم المساء وزلزل الله كاجزر ući u džennet. Pasite, koji je izraz? En tethulu! Zar mislite da uđete u džennet? Ada ne budete prošli ono što su prošli narodi prije vas. Dakle, ne imati ahim moj ući u džennet a da ne budeš iskušanj da prođeš kroz sito kroz koji je prošli onaj prije tebe. Bolji od tebe. Zar Zekarija, aleyhi sallam, braća, nije zaklan? Hajme resti. Je li zaklan Zekarija, aleyhi Odnosno, kako dolaze rivajti, a svi su slabi. Svi su rivajti, slabi po ovom pitanju. Ali, svi učenjaci Sire ili vjerovjesni, onaj, životopisa vjerovjesnika i poslanika su se na tome udenili, svi govori o tome. Da je Zekarija, aleyhi sallam, testero prerezan. Jahja alaihi salam, vjerodostar i vajad, šta? Zakla. Znači, oša ženeta, ti voli ondje dvojice. Čena ženeta je skupa. I šta se, každa ne provođa tome što su prošli, oni prije vas. Mesetuhumul besa u obdora. Bili su iskušavani sa glađu i bolestima i gubljenjem i metaka. Sa svim mogućim stvarima koje mogu da poguđuju. Pogodi insani. Zulzilu. A, znaš, šta znači ovo zulzilu? Šta je zilzal? Potrezi zemnu, potrezi zilzal. Iza zulzilet il zil zilzaleha, kad se zemlja strašnim ili jakim potresom potrese. Zulzilu i bili su toliko uznemiravani, pretresreni, ispripadani. Danas imate, subhanallah il Ah. Jesi ili malo počeo šta da učiš? Jesi ili naučio samo arapski jezik? Odmah te stalo tamo na listu. I nadaje se ti nekad upo noći dođu sa njim maskama. Pripadnu li te? Zulzilu, ispripadani, pretrešeni, uznemiravani. Hatta jakule rasuluva levine, amenu mahumeta nasurullah. Da bi čak, pa ste poslanik i oni koji su sa njim odvjernika rekli, kača. će Allah Nije, braćo, da kažem ja i vi se kada će Allah pomoć? Braćo, poslanik, onaj kojim je Allah posao knjigu. je poslanici su oni kojim je knjiga dolazile. Dolazi knjiga. Oni koji su ubjeđeni sto posto da ih Allah pomaže. I da ih neće na cjedilu ostaviti. I oni koji su sa njim od vjernika. Zamislite sa poslanicima su braćo uvijek koji najgori ili najbolji ljudi. Najbolji ljudi. Najgori ljudi su ratovali protiv njih. A najbolji su okuplji oko njega. Najbolja vrsta imana, najčišćija prsa, najbolja pamet. Najbolji karakter, najljepši morali. I opet što kažu? Meta na Allah, kad će Allah pomoć, pomoći? Zbog čega? Zbog stanja. A mi, subhanallah, labim, daleko, daleko od toga i opet kažemo šta? Ah i mogu ja više. A ništa te još opeklo nije. ألا إن نصر الله قريبا زيستيشته الله أحمد قريبا بليس كاشي سبحانه وتعالى أبيتنا أبيتنا أم حسدتم أن تدخلوا الجنة أبيت ذا الميسي توجد جنة ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم صابرين Zar kaže, mislite, ući u djennet. A da Allah ne ukaže na one koji se, šta? Bore na lahom putu. Zatim šta kaže? I da ne ukaže na one na koji su, šta? Strpljivi. Ha. Insan, bratšo, kad se žrtvoje na lahom putu, neophodan da kod njega mora biti, šta? Strpljivost onaj koji nije strpljiv odustat će. Ali ako se strpiš na onome što te pogađa, usrojet ćeš. Jedan brat mi kaže, kralju sam kaže, u džami jednoj, da jednog čovjeka kaže, ja kako sam bio na seždome, gura. Kaže, da da mu idem? Kaže, nemoj, sabori. Ako budeš mu rekao, on će tamo, morate i policiju nazad. Kaže, evo, zamiravaj mu u džami. Sabori, opet iđe, opet iđe, opet stani do opet stani do njega. Kaže, samo zato, zato kad ja sam stao, ka, pasite što rade u džaminu. Svaki onaj djedo ima svoje mjesto u džaminu. On ja nik nije znao. Kaže, ja sam došao, ja sam stao odmah, mojedni ruči i hamet, ja stao odmah jedna dođe, čovjek kaže, tamo, ovo je moje mjesto. Ako je tvoje što, mi se došao. Ona šta Ako je ovdje krivi? Krivi je onaj što preduzi taj saf. Što ne poduči svoje, one ljude koji dolazu u džaminu, u propisima, osnovama, međutim tjok. بيتم دكاني براتو بلجمع مترمذي وسوما السنن يرادوستان هذه دكاجة الله بساني صلى الله عليه وسلم زبرنا بايشي براتو حديث يأتي على الناس الزمان الصابر فيهم على <تصفيق> دينه كقابضي doći će kaže ljudima vrijeme <laughs> da će kaže ona koji je strpljiv u svojoj vjeri strpljiv u čemu? na čemu je paste, strpljiv na svojoj vjeri, zbog čega? u Sibetima živiš sa ljudima koji su isto tako ali od njih arsi stalno je zjećen I kaže, takav koji živi u tom vremenu i strpi se na tome vinihi, na svoju ovjeri jeste poput onoga el qabd jeste, braćo moja da uzmeš nešto, ufakiš el džem jeste žar braćo, zamislite sada da naložimo ovdje vatru jednu, da nam gorino dva sahata samo hajt samo što kaže narod i posle žar 20 centi se ukaže i sad dođe neko od nas i okaže da hoće malo ja zagrbim Šta bi rekli toga za takvog insana? Normalna nisana ko Šta bi rekli za njega? Je li taj postupak normalan postupak? Nije normalan postupak. Nešto neštima kod njega. Da insan dođe tek tako da se da zavati svojim rukama žar, nemoguće. Međutim, ovdje je Allah posljednik sallallahu alaihi wa sallam opisao ono koji bude strpljiv u svojoj vjeri, a živi sa ljudima koji ga uznemiravaju zbog njegove vjerije da će biti poput onoga koji upravo ova žar svojim lukama kupi i drži ga svojim lukama. Nije lako se žetovati i nije lako biti na ovome putu. Nikako. A da se cijena ne plati, mora se cijena platiti. Nedano sam gledao jednog šehova, Ebu Isakila Huwaini. Vjerovatno ste mnogi čuli za njega. Rađao toj imao hadith, Allah mi je svijetak, oči bolje godnjega, njega nisu, vidle nisu. Jako je bolestan. Popio se nam imber, nakon par mjeseci nije držao hudbe. Nije nikako, ni dresa održao. I kaže, između ostaloga, nisam, kaže, mogao izdržat da se na ovaj imber ne popnem. Iz želje kaže da vidim vaša lica a volio bi kaže da umrem da me Allah smrti na onom mjestu jer kaže biduni da'vati ila allah innaahu saabi shee'a jer kaže ja bez pozivanja allahu i žetva znači na tome putu ništa ne vrijedi jerhamuk allah ništa ne vrijedi žetva svoje života i svoje zdravlje na tome i ope želi šta želi da umre na tome onaj koji se pouče braća sigurno je izgubio onaj koji ustraje na tome sigurno je pobjedio bez obzira kakav njegov morali završetak bio اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم